Ja, hei du. Her er det Irene Bjørn. Eh, nå er meg veldig spente på å endelig være i gang da, med endelig. Ja, hva heter jeg? Så denne episoden vil nå være en introduksjon av podcasten vår og oss. Og lytterene vi bli kjent med både meg og Jonny Penger. Det kan jeg. Vannet eh, ja, mitt er Rene har Nå kaller jeg meg Bjørn som kersjer. Eh, jeg har vært kersjer siden januar 2014. Eh, det startet med att jeg fikk en mail på jobben med forespørsel om lov til å ha en kersjer på arbeidsplassen min. Eh, jeg hadde ikke myndighet til å avgjøre det, men jeg sendte mail videre og altså, sånn. Eh, men jeg... Jeg ble litt uh, nysgjerrig da. Jeg hadde hørt om geocaching tidligere. Men aldri tatt steg ut til å lage konto och begynne med det. Uh, men jeg lagde meg en konto. Uh, og det var, uh, gikk jo ikke mange dager før jeg var ute og casheet litt. Uh, og heller ikke mange dager før jeg ble helt hektet. Uh, så klart husker jeg mitt første funn. Som var Årevålåsen uh, i Oslo. Eh, den er aktiv den dag i dag eh, ja, hva skal jeg si da etter første smil i fjeset så har jeg egentlig gått slag i slag og jeg er ikke lei av geocaching igjen nå det var ja ah, 3071 tror jeg ja mm. Eh, Akershus, Vestby eh, mye i Oslo eh, også er det jeg besøker jo deg av Teg Kristiansand og Janni <laughs> ja, ja <laughs> ja, ikke sant nei ja, det er jo mange krasjer å ta da eh, i alle ender av alle mulige skaler i vanskelighet og hjernetrim og, ja Ja, det är ju det, men det är ju en gulese ju fort ute. Jag alltså ditto till Degor Christiansen där. Eh, <laughs> ja, kissan. Ja, det gör det. Nej, nej vänta. Men eh uh, och du vad cash gör Mm. Mm. mm, jeg gjorde det. Jeg en fin runde i Sarpsborg-skogen. Mm, den anbefaler Det er en Kjempefin natur Og fint å gå der oppe ja. Nei, det er det ikke Jeg kommer fra Hovnys et Karsermessig så var det vel ikke flyktelig med karser rundt hovden. Men jeg har ikke prøvd å gjoppe med det da. <laughs> ja. Ja. Ja. Mm det er akkurat det eh, ser du det mest populære kershane är deg som er nærmest eh, vegen eh, er det kanske lite eh, vanligere at det eh, er lenger unna og vanskeligere der jeg er gå til så er det ja, ja Magnus ja, det ligger en kanskje på grenser mellom Haustagder og Telemark. Den er i Telemark, Vinnig kommune. Eh, Magnilshelene heter den. Eh, den er ulogget. Den ligger ulogget siden den ble publisert i september 2017. <laughs> ja, det viser sig at det, det er mulig, da. Definitivt, absolutt. Mhm.